بسم الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد ووصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فلقد فاز المتقون وسلامتكم baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yeye na ali zake na sahaba zake kiram na kuhusieni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ninavyofaswa kuhusiana na yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kis kama umma wa Islam ambao Mtume صلى الله عليه وسلم ametutaka bali kutuamrisha tuweze kuwa macho na mambo yanayohusu umma wa wa mbali au wakaribu na wewe Sallallahu alaihi wasallam akasema man asbaha wa hammuhu dunya walam يهtam bi umuri almuslimin faliisa minna mtu ambaye atakuwa tabe yake ni arabi nafsi rabi nafsi ashughuliki wala kuyapo muhimu mambo ambayo yanagusa umma wa islam akasema jambo hilo ni haram Halisina ni karina, kwamba kuwa na tabia hiyo ni moja katika tabia ambazo si za kwamba ni haramu si kwamba si muislamu bali ufanyalo si halal Umma wa Islamu unasijua na kazia za mbali na karibu na sisi kama umma wa Kiislamu na duaat ni lazima kuzungumzia kadhia zote za mbali na karibu. Kadhia iliyopo karibuni na mbele macho yetu hapa Tanzania ni swala zima la mitaala ya elimu. Ambayo mitaala hiyo kila inapobadilishwa na kuchakachuliwa bado inaonekana kwa mwiba ile kilichobakia ule uislam kipande unaosomeshwa katika islamic knowledge bado kipande hicho kinoonekana ni mzigo ile namna ya kufanya tanqih wa tankia afkari islam namna ya kuweza kuchuja na kuondosha fikra za Uislamu katika mabongo ya vijana wa Kiislamu kila wakifanya naona bado Hivyo ninyi karibuni tena Wizara ya Elimu Tanzania imeendelea kutangaza msimamo wake tena kubadilisha mitaala Hiyo iliyopo haijatoa sura ya Uislamu Islamic knowledge bado ilichujwa na walikuwa makini na kuangalia kadiri walivyeweza kuangalia wakaweza kuondosha au kuyazuia wala naam waliandaa waislamu lakini mwisho alizama wao wakoona kwamba haya akisomeshwa si tatizo lakini bado ni tatizo kunahitajika tena kurekebishwa Ma huwa mokufuli shariani ni upi msimamo wa Kiislamu sisi kama umu wa Kiislamu ya jambo kama hii Allah natuambia na Iqra bismi rabbikal alazi khalaq Soma kwa jina la Mola wako ambaye kaumba Soma usomaji wako uongozwe na kanuni na taratibu na sheria ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezileta Soma kwa lengo la kumfahamu barabara na kumwabudu Mola ambaye akukumba wewe Soma lengo lako iwe ni kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sikujaza tumbo lako Soma lengo lako iwe ni kuongoza waje kuelekea kumwabudu muumba wao alioumba Soma uweza kujifunga na mamlisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio kanuni ya kusoma katika umma wa Islam. Kanuni ya kusoma watu wa islamu ni kusoma kuweza kujifunga na mamlisho na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kusoma akida ya imani ya Islam ikiwa ndio dira na ndio mwamuzi wa somo lipi lisomeshwe na lipi lisomeshwe na lenye kusomeshwa disomeshwe kwa mtindo gani na kwa maana gani na nani asomeshwe na nani asomeshwe sisi kama waislamu hatusomi tu kwa lengo kuweza kuukimbia masikini hatusomi kutafuta mshahara Hatusomi kujengeza kipato wala hatusomi kwa kutekeleza kauli yao kwamba elimu ndio kufungua maisha ili uone maisha bora maisha mazuri usome la tunasoma sisi umma wa kwa kuweza kumfahamu Allah muumba subhanahu wa ta'ala na hii ndio elimu ambayo ni Aliposema Mtume صلى الله عليه وسلم talabu alilm faridatu ala kulli muslim utafuti elimu ni faradhi kwa kila muislam elimu ya tauhid elimu ya akida elim ya imani katika mitala hii ambayo inaandaliwa na huenda ishaangaliwa kabisa hakuna swala la imani swala la akida swala imani hakuna kwa Uislamu utasomeshwa kama hisabati, kama jografia kama chemistry na physics. Usomaji ambao hauna uhusiano wote na imani ya msomaji. Halafu kwamba mtu anasoma dini. Elimu ya lazima ni elimu ya aqida na elimu ya hukmi sharii at Sheria ambazo ni wajibu kwa Muislamu katika maisha kila siku azijue zipo hakamia ambazo yani mambo ya halali na haramu hairuhusiwi muislami yoyote kutokuyajua na hayo hay, ni haramu kwenda atakumuuliza shekhe inatakiwa mwenye wa uyajue narudia aliposema mtume talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim kutafuta elimu ni faradhi ni kuweza kujua mambo yote ya imani ya Kiislamu kisha kujua haramu zote na halali zote isipokuwa zile harami na haramu ambazo zinataka za zinataka istimbati ama zile haramu za wazi mambo ya wajibu leo wazi ya mahitaji ya wazi, wa wazi. mwislamu wa ambaye hajui ananiwa dhambi ni anaandikiwa dhambi kwa kutokuwajua mambo hayo lakini kwa umma wa tukasibiwa tukasidiwa na lolotisubu basi huwa hatujui hata ile mambo ambayo ni haram kutokuyajua hatujui mambo ambayo kutokuyajua ni ndikiwa dhambi ilfaki na muislamu alalaqalli aw ni mujtahidu mas'ala Aweze kuzifikia haramu zote ambazo zimeitajwa ndani ya Qur'ani na zote ambazo zimetajwa ndani ya hadithi na zote ambazo ni za ijma'i sahaba zote hazijue Na aweze kujua wajibu zote ambazo zimetajwa ndani ya Qur'an. Wajibu hizo azijue fasila pumuliza sheha akasome mwenyewe. Kisha kutabatia zile ahkami ambazo zataka istimbafu. Hazipo wazi. zataka mwanachuoni achukue aya hii achukue na aya ile aje yaunganishe akishonganisha aende akavue hukumu akwambie jambo hili ni halali au jambo hili ni haramu lakini si mambo yote yafaa muislam akamuulize shekhe ili ajue lakini doa hajui na binti anauliza muislam anakuuliza na asefunga nani bora mbele mwenyezi Mungu si kama hii mimi sifungi na mwingine anafunga swali nani bora? Mambo kamani aibu. Mtu ana mke hajui mambo ambayo yanaharibu yana ndoa, hajui. Hajui. Aibu, ni sana swali, halafu hajui nguzo za swala wala masharti ya swala, mambo swala hajui halafu ana swala. Ndie mtu ambeana mke, halafu ana kuona shekhe, mimi mke wangu yemuambia hivi. Hapa ndoa ipo ndoa haipo hii ni aibu kwa mwanamuislamu aibu mashahe alifasua masuala haya haya kuswali masala ya udhu masala salata masala ndoa usitaka kuoa lazima ndoa mashake ya maswali kama hayo wasulizwe wao waje kuulizwa nini hukumu ya kumiliki kampuni kama simu ambayo inatimia anga Uislamu unasemaaje mtu binafsi kumiliki kampuni kama Tigo ya Vodacom? Je, anga ni katika mali ya umma si mali ya umma? Na mtuambia anastafidi na anga, anaingizia pesa lakini hakuzii wewe kutumia anga, nini hukumu yake? Hao ndio maswali mashaka wajibu Mtu ametiwa life support system, atuwekiwa mashine anapumua. Mashine zikiondoshwa amekufa zikirudishwa anapumua vipi aache mpaka lini mtule waondoshe mashine wakamzike wamwache na mashine mwaka mzima kama sharuli na kana sita na mashine hizo haya ndio maswali kujibu atakayokujibu mfashehi si habari za ndoa talaka na mirasi we umezaliwa una utarisi utarithi ni haramu kutokujua hukumza mirasi haramu unalikwa dhambi huna Hauni mambo haya kwamba ni ndoa, haya haya harimu ndoa. Unaandikiwa dhabi yako. mpaka siku utakapojua. Elimu hii ndio elimu faradhi. Kisha elimu ambayo ni faradhi kifaya ni hii elimu ijtihaadi. Halafu kuna elimu mubaha. Elimu mubaha kama za shuleni hizi mambo ya injinia, mambo ya urubani, mambo ubaharia. elimu hizi si haramu islamu kusoma lakini ni mubaha kwa mtu binafsi kama kuna serikali ya Kiislam ni wajibu kwa serikali ya Kiislamu raia wajue elimu hizo. lakini kwa raia poke ni mubaha sisi tumegeuza elimu mubaha imekuwa wajibu ya wajibu imekuwa upuuzi mtu analipa milioni mbili, ada kwa afunzwa wake tano walio madrasa elfu tano apeleki madrasa kwenye elimu wajibu apeleki, Elimu elimu ya mubaha napeleka pesa hizo. Sasa elimu hii ya mubaha wa magharibi wakafanya pia vile vile kutumia elimu hii ya mubaha kuingiza dini yao mashuleni. Kukulu wanasomesha elimu knowledge and civilization wanachanganya ndio. Wanachanganya baina elimu na culture mila zao wanaingiza mle mwanadam kutoka na nanyani mwanadam alikuwa sokwe na mambo kamali mambo ya uzalendo mambo ya kupenda taifa mambo ya usisi ile seliimu uzalendo seliimu uzalendo ni dini na kuibeni siri uzalendo ni dini seliimu sasa yale ya aingie pia bado wanataka festive ndugu zetu Palestina ndugu zetu wa Palestina wao wameingiziwa Wazi kwa nguvu kwa force na hata sisi utaona masheikh walijaribu kupiga piga kelele wakutana na waziri wakaambia tumesikia tutakuiteni lakini mambo yakapita Palestina masomo ya shuleni mtoto anasomesha kwamba ndoa ni moja tu mke ni mmoja na si zaidi na kurisi ni sawa na saa mke na mume kurisi sawa na dini dini ni tatu ni Uyahudi Ukristo na Uislamu na hakuna dini hata ya kweli utajua dini gani ya kweli ya haki baada ya kufa siku kiyama ama hapa duniani mwenye dini ya kweli hajulikani na ni ugaidi na fikira korofi kuamini kwa kwamba kuna dini moja ndio dini ya kweli ambayo ni Uislamu. Inatakiwa uamini kwamba dini hizi zipo zimeletwa na dini ya kweli na haki itajulikana siku ya kiyama. Hapa duniani dini ya kweli na haki haijulikani. Na ni haram talaka talaka ni khiana kutoa talaka ni khiana ni uhuni ukimoa mwanamke mpaka mzikane angalia tuona mila zote za magharibi zimeingizwa hivyo haya anakuja tanzania ya kutaka kubadilisha ya elimu si wao si wao ni katika mkakati maalumu wa ki kimagharibi kuweza kufuta fikira ambayo inaonesha Uislamu ni mfumo kamili unaweza kuwasimamia wanadamu wa dini zote na wakapata maisha mazuri hapa duniani na akhera kuingia peponi fikira hii ndiyo ambayo nataka kupigwa vita Uislamu unatakiwa ibakieni dini ambayo inaishi hapo na kukutane za msikiti kama woyahudi na Ukristo ile yale mafundisho yao ya Kaisari mpe, Kaisari ya Mungu ndio hayo ambayo yanatakiwa yaingizwe barabara yaingizwe vijana kislam, wa Islam waosoma Islam kama wanaposoma historia Tanzania na uhuru kama na hisabati na na English lakini wasisome kama sikira msingi za kuweza kutumia kuishi hapa meshani. La. Ni dini tu nzuri, ina huruma, ina upole, ina upendo. Basii shehe hapo. Mtihari kwa marabu amezalemaka, akafamwaka au maka fulani, na kila mwezi ya Rabiul Awwal kesi imekwisha. Lakini si kuchukua Uislamu kwamba utake kuishi nao katika maisha hilo ni tatizo. Ndio mtaala ambao unaandalishwa. Na hii ilifanyika kabla kidogo ya khilafa kuangushwa walianza mwaka 1850 kisha karudia tena baada ya khilafa kuanguka mwaka na sita. halafu hakurudika tena mwaka hamsini akabadilisha mitaala tunaanza duniani kisha na yani, kujambili na kusudia hivyo kisha baada ya machafuko mwaka 2000 September 11 2001 Twin Tower kupigwa mabomu Marekani wakabadilisha mitaala vile vile Lakini sasa hivi baada ya ma maandamano yaliyotokea katika Arabuni Arab Spring watu wakaandamana waliandamana kwa sababu ya umeme wengine kwa sababu ya maji hakuna maji wengine mtaala amekaa muda mrefu yale maandamano yakabadilika iko ni takbir ni Allahu akbar kisha tena mpaka akawa ashab juridi statonivab watawala wa e, raia wanataka korosha serikali kisha kabadilika ikawa nurithi hikima sharia allah tunataka sheria za mungu isimame ah ndio hivi tena kutoka kwenye umeme na maji na hawandamanaji wakapanda kwamba hata kipeo umeme na maji hamtaki mtawala lakini wakapanda tena Hata mtawala huyo akitoka hatutaki Tunataka Uislamu usimami. Hapo nilipo sasa Wazungu wakapeleka madege yao, wakapeleka majeshi yao kwenda kuzuia na kuzima maandamano ambayo yalikuwa yamelifuka bara la Arabu wakaanzima kutumia kumagada. Wakasema na mitaala ibadilishwe tena na mitaala hii. Hivyo katika kuperuzi peruzi mitaala ambayo inabadilishwa ni dunia nzima si Tanzania. Na ndio wanatamashaka walipokwenda kusikilizwa. فذا كيف كما امه الاسلام. ماذا نفعل؟ بارك الله لي ولك بالقران العظيم. وانا فانويا بكم بالايات الذكر الحكيم. اقول ما تسمعون فاستغفروا فيفوز المستغفرين ويانجت الساعدين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mawalahu amma ba'd awasiikum nafsi marata thaniya bittaqwallahi azza wa jalla falqad fatalul muttaqun nafsini tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala maratili na malihana rudia na kwa kariri na usifbali maneno haya ukazoea maskioni mwako Jaribu kila siku maneno haya ittaqillah yawe mapya. Usizoei, ukiazoea hutofanya toba. Maneno haya kuambiwa na khatibu siku ya Jum'a usiku, wa nafsi bitaqwallahu ukiazoea tu, utotudia. Maneno haya kila siku wako ya mapya, yeye mageni. Na ukisikiliza yaingize moyoni akafakari. Ya Je, hii Jum'a pake leo kuna maasa mbona umeacha? Au basi umetejaje kunia kwa tamasu fulani? au kuna memu hujafanya? basi umetia kwamba utafanya mema fulani ikiwa hauna sifaizi mbili maneno haya ambayo ni katika hutuba ya Ijumaa kwa kwako ni upuuzi. Hivyo mti mwenye Mungu Subhanahu wa zungumza na nafsi yako. Ongea na nafsi yako. Madhambi gani umeagana uachane Na mambo gani wajibu ya wajibu hujayafanyii uanze kuyafanya, ma, ma, ma, ma, ma, ma, wajibu kama hizo ili kweli iwe Ijumaa Umekuja kuswali ijumaa umwandwa jambo na Ni mitala hii ni Muislamu. Sisi ni sahihi. Hatuwezi kufunga shule wala kupeleka walimu wetu wala kuchomoa mitaala ikiwa itapita. Lakini kabla ikupita lazima kupiga kelele lazima kupinga kila mbinu ambayo itapelekea jambo hili lisifanike tunajua ni nguvu kutoka juu tunajua ni magizo kutoka juu lakini kama umma wa islamu kifema kibete basi jambo hili ilaweza hata kucheleweshwa jambo hili liliokualifanyike miaka 15 nyuma vijana wa islamu wakaja juu lika likatonda latolewa tolowa tena muda huu asa maulama mashaikh taasisi za Kiislamu maustadhi mahatibu na wazazi no kelele, wa Uislamu wakipiga kelele laweza kuakhirishwa huo islamu wetu kifande unasomeshwa waislam knowledge basi baki, vayvo. baki vayvo. hivyo hivyo baki hivyo hivyo hivi kweli mafunisho ya Kiislamu yatakuwa haya na maana hayafai wao si siaone waone wao sisi uislamu tishoone ubaya wake, aje mtu simuislam aone kwamba ah mtaala huba una makosa hu. Tubadilishe ili vijana wa islamu wapate elimu nzuri ya kiislamu kweli watu kwamba nyinyi mitala hii na matatizo haizalishi vijana nzuri wa islamu sitakuwa ni, ni aibu ya mwaka itakuwa maajabu kama ni sisi wenye Uislamu ndio tungeona kwamba hapana mitaala hii na, mba, na hina makosa Tunombe ibadilishwe lakini wanaanza wao elimu kwamba wanataka mitaala ibadilishwe kwamba na viwango haikizi viwango na katika viwango hivyo ambavyo haviziki ni kuondosha somo la, la imani somo la akida kwa la tauhidi atasomu uislamu gani mtu ambaye hajasomesha kwamba Allahu ni mmoja atasomu uislamu gani mtu ambaye hajasomeshi kwamba inna dinu inda Allahu islam dinakuwa ni uislamu Atasoma akida gani mtu ambaye hajasomesha kwamba laqad kafara alazina kalu inna Allahu thalath thalatha wamekufuru walisema kuna utatu mtakatifu atasoma Uislamu gani mtu ambaye hajasoma kwamba Qur'ani ndio kitabu cha mwisho ambacho cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na hakina mabadiliko mpaka siku ya kiyama asomeshe udhu asomeshe somu inaleta afya udhu ni usafi hija ni utalii swala ni mazoezi ndio Uislamu unataka kusomesha hija ni utalii swala ni mazoezi صوم ني ديا دويفو ile msingi ya akida ya islam iweze kuondoshwa fasadul fata izlam yanalu sayahu fan nasu lahu aadaun wa hasu khabara'ir alhasana qulna lwajdha innahu lafamin wa masomo hayo waje kuona wao kama ni mabaya na watake kubadilisha hivyo lazima kila mmoja asimame kidete kupinga kwa njia ambazo ataisi ni munasaba zinaweza kushawishi kianjia mmoja moja nyingine jambo hili lisifanyike na ikiwa litapita hapo kwenye mtihani italazimika wewe mzazi wanao kila kitoka shuleni pitia madaftari yake rekebisha ambacho kasomeshwa kimakosa la si kwake yangu atakua na kesa kujibu hatuingii jiziba kama baba haramu, tukasema seneshula mtoto la hatufiki huko lakini wewe kama mzazi utalazimika ukague mwanao anasoma nini lakini ikiwa na wewe ndio wale wale wa faqidu la yonti, asonacho hatowi bala itakuwa jua balaa ikiwa una uwezo kwa nguo mitaala masomo mwanao ma, ma uko na mambo gani kasemesha Sheikh Islam halafu wewe ukarekebisha sikwakiamo utakuwa na kisa kujiji hivi vita ni vita na ni vita kilimwenu na ni vita ambayo inasukuma kwa nguvu za serikali kwa nguvu za kipesa kwa nguvu za ushawishi Hadana na uongo wasiwasi wasi wangu binafsi lakini kuenda ikatengenezwa timu timu hiyo ikatwa nembo ya kuwakilisha waislamu wangu lakini ikaenda ikatengenezwa mitaala bali kiende kibariki tu sio kutengeneza mitaala ile kapita ikishapita hata waislamu akapiga kelele akaambia bana tafsiri hapa ilika ikashiriki na yakafitisha inna allaha maalaikatahusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamin innaka hamid majid wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama ala majid رضى الله من صحابه الكرام على راسهم ابي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم وعمر الفاروق الله وعثمان ذي النورين وعلي فضيل الله الغالب وعلى بقيه الصحابه اجمعين ربنا تنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الله والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه